Petroleak gore eta gora jarraitzen du Tjas supelaak ehun da egite hamar atzo merkatuetan gorantzko joerari etzaio gainera etenik ikusten Joseba handiaran gure ekonomia dituaa ah, joseba egun on. Ka Gore eta gora arritu ere zaitu egiten ja. Bai, badirudi oitu egin garela, ez? Errekorra errekoraren gainean eta e, bitxartean, bueno, ba importatzaile garbiak e, garenok, ba Patrikari begira eta buruan azka egiten. E, noraino jasan dezakerazio arteko merkatuak gorantzko joera hori jozeba ba zaila da esaten baina bistakoa da esportatzaileei mesede egiten diela egoera honek eta bistakoa da bueno gure petrolo egarria ere hundia dela ez eh gabe honek e, bueno Geroz eta o, ondasun urriagoa dean, ba, pizgarriak behin eta berriro bidaltzen ditu, seinaleak bidaltzen ditu eta ba, alde horretatik bueno, ba, energia iturri alternatiboentzat kontsumo urriagoko jarduerentzat eta oro har gure bizimoduarentzat e, seinale garbiak bidaltzen ditu, ez gure aisiaribegira, garraioari begira, industriari begira, eh bueno, petroleoa geroz eta urriago baldin bada munduan, geroz eta e, jende gehiago baldin badago petrolori eskatzen eta beti aipatzen da, baina baina datuak ere hala erakusten dute India eta Txinako e, konsumoak gora egiten duenenean. Apiskat gure ingurura begiratu eta e, plan bat beharko dugu e, egin, nondik non edo emendik e, konsumori murrizteko eta jarduera guztietan alde ninean, ba, eragin kortasun energetikoa ere ba, aldakai garrantzitsu bat izan da bine. Baina nola egin planore? Bueno, ba, ikusi beharko da sektorez, sektorez, ta? baina no. garbi dago gure gure kasuan jodugula e, bueno, ba, errepideek garraioarekin ba, menpekotasuna handia duen, e, egoera batera eta bueno, ba, bizitokiak eta lantokiak urruntzeko joera handitutu egin dugu etengabean e, eta gauza hoiek nondik edo hemendik baina konpondu beharko di egin batean e, ba, joan etorriak murrizteko e, planak egituratu edo pentsatu beharko de, dira esate baterako industrian ezautzen dit UNix enbait lantokiadanik ba, egunean zortzi ordu egin e, lan egin ordez, egunean hamabi ordu egiten dutenak eta gero jai egun gehiago egin orde. Tzat, e Autotoki langilerentzat desplazamentu kopuru jonetorri kopuruua murriztu egiten du egiten du. eta e, noskia ez dago e, errez eta pakar bat lan guztientzat duena, baina beste ari bidea eta aire garraioarekin oso garbiada gaur egun ba, zenbait eta e, lan bidai esate baterako, bai saiztu daitezkela gaur egun, ba, bideokonferentziek eta bestelako teknologiek ematen dituztena bantaiekin ez, baina azken finean, e, faktura energetikoari erpatatu beharko digu ez bakarrik zuzenean gaur duen kostu batik baizik eta berez, jarduera bat e, ba, eraman garriagoa delako, bere energia konsumoa e, txikiagoa denean nola esateko kale antzerkia askoz ekologikoago eta merkeagoa izango da petrolearen prezioa edo zeindarik ere, ba BBK Life bat baino. Uh -huh. Eta bai, buruari eragiteko garaia du. Pentsatzeko momentua dugu. Bueno, e, josa graniran, eh Joselan dira biarreta, Petroleoak gore eta gora jarraitzen du, texasupelak egun daugite mar dolaretik gorako pres egintzen atzo merkatuetan, gorantzko joerari etzaio gainera etenik ikusten, Joseba Herandiaran, gure ekonomia egitu, ahi Joseba, egunon? Kaixo, egunon. Gore eta gora, arritu ere ez egiten, jadani? Bai, badirudi oitu egin garela ez, errekorra errekoraren gainean eta e, bitxartean, bueno, ba, importatzaile garbiak garenok, ba, patrikari begira eta buruan azka egiten. Eh, Noraño Hassan, desde que nació Artecum Mercatuac, Goranzco Juera Oriño, se va. Ba, zaila da esaten, baina bistakoa da, esportatzaileei mesede egiten diela egoera honek, eta bistakoa da, bueno, ep, gure petrolo egarria ere haundia dela, ez. E, Zalantzarik gabe honek, e, bueno, e, geroz eta ondasun urriagoa den einean, bizgarriak ba, bain eta berriro bidaltzen ditu, seinaleak bidaltzen ditu, eta ba, alde horretatik, bueno, ba, energia iturri alternatiboentzat, Konsumo urriagoko jarduentzat eta oroak gure bizimoarentzat e, seinale garbiak iabiltzen ditu ez, gure aisiari begira, garraitioari begira industrialari begira, e, bueno, petroleoa geroz eta urriago baldin bada munduan, geroz eta e, jende gehiago baldin badago petrolori eskatzen eta beti aipatzen da baina baina datzuek ere hala erakusten dute India eta Txinako e, konsumoak gora egiten duen ean. Apiskat gure ingurura begiratu eta e, Plan bat beharko Dugu e, egin Nondik non edo emendik e, Konsumori murrizteko eta jarduera Guztietan alde nenean ba, Erragin kortasun energetikoa ere ba, Aldakai garrantzitsu bat izan da din Baina nola egin planore? Bueno, ba, ikusi beharko da sektorez, sektorez Baina oh. garbi dago gure gure kasuan jodugula e, bueno, ba, Errepideek Garraioarekin ba, menpekotasuna handia duen e, E, egoera batera eta bueno, ba, bizitokiak eta lantokiak urruntzeko joera handitusu egin dugu etengabean e, eta gauza horiek nondik edo hemendik baina konpondu beharko diugu egin batean e, ba, joan etorriak murrizteko e, planak egituratu edo pentsatu beharko degu, dira esate baterako industrian ezautzen ditunix zenbaite lantokiadanik ba, egunean zortzi ordu egin e, lane egin ordez, egunean hamabi ordu egiten dutenak eta gero jai egun gehiago egin Horrek automatikoki langilearen txat e, Bueno, desplazamentu kopurua jonetorri kopurua murriztu egiten du, egiten du. Eta e, noskia ez dago e, Errez eta pakar bat lan guztientzat palieko duena, baina beste ari bidea eta airegarra joarekin oso garbiada gaur egun ba, zenbait eta e, lan bidea iesate baterako, bai saiztu daitezkela gaur egun, ba, bideokonferentziek eta bestelako teknologiek ematen dituzten abantaiekin ez, baina azken finean, e, faktura energetikoari erpatatu beharko digu ez bakarrik zuzenean gaur duen kostu batik, baizik eta berez, jarduera bat, e, ba, eraman garriagoa delako, bere energia konsumoa, e, txikiagoa denean nolabait esateko kale antzerkia askoz ekologikoagoa eta merkeagoa izango da petrolearen prezioa edo zein dalerik ere ba, bebeka laif bat baino uh -huh. eta bai, buruari eragitzeko garaia dugu Entzarteko momentu adugu Bueno, e, josa biarrarte, eh? Bai, biarrarte Hamaitu da entzun gaia aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan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 entzun testua Kika zardasitzen dituen eguzkainola zarearen azter da euskainola. Bueno, euskainola da azken batean e, gure inguruan dauden bikodeak nahastea. Euskara eta ardera, mm. eh? Neurri hondgiagoan ala txikiagoan eta hori eh hizkuntza ukipena dagoen e, kasu gehien zuenetan gertatzen da. Bi hizkuntza batera edo bat, batera edo aldamenean bizi direnean normalean e, era horretako joerak ohiak dira. E, David Crystal sociolingüista ga mundu honetan Gaurre ungo munduan, gehiago direla nolabaiteko baiteko koden asketara biltzen duten personak, koden asketari gabe itzea itzen dutenak baino. Azken mm -hmm. batian gero eta mundu elean itzago batian bizigatelako. Eta bueno, mm -hmm. nigu zate, esatu batuetan, espan glixa gero eta zabaldoa dago, e, asianera askotako nasketak egiten dira, afrikan suahilirekin batera bertako izkuntzak egiten diren kasuetan azten dira. Ba, eh? e, eta gure kasuan, historikoki, e, era horretako... E, joerak mm, betidanikoak dira ez, mm. e, horregatik ditugu e, latin ezkoitzak, horregatik jugarabierak ezkoitzak, horregatik ditugu sintaxian ero horregatik izan dira arazua zein da, arazua da gure kasuan hizkuntza aula izanik hizkuntza minorizatua izanik eta Bye. denak elebidunak izanik, elebakarrak aspaldi, aspaldi edo desagertu zirelako daukagun arriskua dela e, eragin hori gehi egizkoa izatea mm. beraz, eta beti esaten duguna, ez, beti eta sistematikoki, eta uste dute, Xabier, e, errek ere, azkenengo liburuan, zazpi ebidentzia bergaiotzarak bere, eta argota liburu zari denean, eta kezkoiek ere e, denonak direla, beti eta sistematikoki, gure hizkuntza izkuntza ondarea gabe euskarak dituen baliabideak baztertuz, beti erderetara jotzea ea dirazkortasun bila. Igu zetori dela, e, gure e, arazorin agusiena eta kezkan nagusiena Eta E, Euskrainolaren e, indarrori izatea esango du nuke neurrizkanpokoan. Neuzte mm -hmm. tor daudela bi neurriak, ze beste e, be, daukagun beste arriskuak. Bai. Eh? Hau bezain, eh, arriskogarri zein datxekan ez da gita doz e, zauden, ni uste dut eh, Xabierren libura erakorritak baietz, eh, eta da, eh, garbizalekeria. Mm Hori -hmm. eh, aste muturra, ez da. Hizkuntza, minori izatuen kasuan, ez da, inori erakorrin nion, eh, garbizalekeria, hizkuntzaren eh, eriotzera daraman bidea dela ez. Eta mm -hmm. uste dute, eh, oksitanieraren eh, gainberan, Esterikusia ondia izan zuela momentu batean e, gehiizko garrizalekeria e, hori nagusitu izana e, elite intelektualetan. Bueno, beraz, e, Euskainola berez naturaltasonez hartu barko goenuke, ba, izkuntze paduketela narasteko joera, baina betiren bugabatzu jarreita edo bentsat kontu zibilbarko goenuke eragina gehiizkoa izan estadin. Baina, da nik uste eta azkenean Euskainola izan litzekela e, Euskera haraduan bide baten e, urratz bat edo, eta hori da arriskutsua, Euskera honetik euskara txarrera, eh, dijoan urras bat. Ki zen egiten denu euskaino lasarigaren azterda euskainola. Bueno, euskainola da asken batean eh, gure inguruan dauden bikodeak kodeak Euskara eta ardera, eh? Neurri hondiegoan ala txikiagoan eta hori eh hizkuntza ukipena dagoen eh, kasu gehien zuenetan gertatzen da. Bi hizkuntza batera edo bat, batera edo aldamenean bizi direnean normalean eh, era horretako joerak ohiko dira. Eh, David Cristal sociolingüista gaixatzen mundu honetan Gaur hongo munduan gehiago direla nolabaiteko koden naasketa erabiltzen duten pertsonak koden asketari gabe hitz egiten dutenak baino azkenbatean mm -hmm. gero eta mundu elean izango batian bizi garelako eta bueno mm -hmm. niguzute esatu pues, estatu batuetan espanglisha gero eta zabaldoa dago e, asia nere askotan eskate gaiten dira afrikan suajilirekin batera bertako hizkuntzak hitz egiten diren kasuetan nahasten dea ordun ba, eh? e, Eta gure kasuan, historikoki, e, era horretako e, joerak mm, betidanikoak dira. Ez, mm -hmm. e, horregatik ditugu e, latin ezkoitzak, horregatik ditugu arabiar ezkoitzak, horregatik ditugu sintraksian, era horregatik izan dira. Arazua zein da, arazua da, gure kasuan, hizkuntza aula izanik, hizkuntza minori izanik, eta Bye. denak elebidunak izanik, elebak arrak aspaldi, aspaldi edo desagertu zirelako, daukagun arriskua dela, e, eragin hori gehi egizkoa izatea. Mm -hmm. Beraz eta beti esaten duguna es beti eta sistematikoki taustute Xabier e, eh dehere azkenengo liburuan zazpi ebidentzia berjaiotzarako ere eta argotari buruzari denean eta kezko hiek ere e, denonak direla beti eta sistematikoki gure hizkuntza hondarea erabilli gabe euskarak dituen baliabideak baztertuz beti erderetara jotzea edierazkortasun bila I gustetori dela E, gure eh arasori nagusiena eta kezka nagusiena eta eh indarrori izatea eh esango du nuke neurrizkanpokoa. Mm -hmm. e, daudela bi neurriak ze beste e, daukagun beste arriskuak. Bai. Eh, hau bezain, eh, arrisko garri zein datxekan ez da gita doz eh, zaudetan, ni uste dut eh, Xabierren libura erakorritan baietz, eh, eta da, eh, garbiza lekeria. Mm. Hauria eh, beste muturra, ez da? Hizkuntza minori izatuen kasuan, ez hori inori nion, eh, garbiza lekeria, hizkuntzaren eh, eriotzera daraman bidea dela ez, eta uste dute, eh, oksitanieraren eh, gain behiran, Ez erikusia ondia izan zuela momentu batean e, gehiagizko garbizalekeria e, hori nagusitu izana e, elite intelektualetan. Aha, bueno, beraz, e, Euskainola berez naturaltasunez hartu barko goenuke, ba, izkuntzepaduketela narasteko joera, baina betiren bugabatzu jarreita edo bentsat kontu zibilbarko goenuke eragina gehiagizkoa izan estadin. Baina, da nik uste eta azkenean Euskainola izan litzekela e, Euskera haraduan bide baten e, urrats bat, edo eta hori da barrizkutsua Euskera honetik Euskara txarrera eh, di juan urraz bat. Amaitu da entzun gaya. Haukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 entzun testua Euskadi Irratian abildua Xabi eta Bagenekien eta irakurtagenuen baina aste honetan bertan gauzatu denez albizteda Adi Denok WhatsAppa ordaindu egin beharko delako Ordaindu ezean ezingo dugu aplikazioa erabili eta ez du ezertarako balio mezu desberdinak bidaltzea hamar telefonetara ikonoa kolorez aldatzeko. Baina, azaldu ezagun garbiago gertatzen den. iPhoneko erabiltzaileek badakite beti ordaindu behar izan dutela, laurogei xentimo ordaindu behar izan dituztela. Ez ordea, Androideko kasuan. erabiltzaile gauentzako promozio bat zeguelako. Lehenengo urtea doainik eta gero ordaintzen hasi. Kontua da WhatsAppek epea luzatu egin zuela eta ez zuela esaten noiz ziren Androideko erabiltzailei ordainerazten. Badirudien ez, epe hori iritsi da eta gaurtik aurrera, edo bezanda hastonetatik aurrera, Whatsappa ordaintzen hasi beharko da. Lenik eta behin esan behar da, urtean laurogei sentimo eskatuko dikula Androideko erabiltzailioi. Eta Whatsappari ematen diogun erabilera ikusita, ez dela batere garestia. Baina bitxina da, Androideko erabiltzaile guztiei ez diela ordainaraziko whatsappek. Eta horretarako, norberaren profilian sartu beharko dugu eta bertan ikusi beharko dugu gure lizentzia noiz kadukatzen den. Eta epea baldin badago, kutsati pasatza besterik ezin dugu egin WhatsAppa martxan jarraitu nahi badugu. Gure WhatsAppa martxan jarraitu behar badu, ordaindu egin beharko dugu. Urtean, lauro geixentimo Androidekoek eta iPhoneetarakoek behin lauro geixentimo ordainduta nahikoa. Beraz ikusten dut zuen, denok instalatu dugu aplikazio horrek, zeresana ematen jarraitzen duela. Eta hori, gaur aztertuko dugu Abilduan. Ongi eta guztioi, Euskadi Erratiko teknologia berrien saiora. Larun bat goizetan, Euskadi Irratian Euskadi Irratian Abildua. Xabi unanue. Bagenekien eta irakurritagen genuen baina aste honetan bertan gauzatu denez, albizte da. Adidenok, whatsapa, ordaindu egin beharko delako.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 Erabiltza jauentzako promozio bat zegoelako, lehenengo urtea doainik eta gero ordaintzen hasi. Kontua da, Whatsappek epea hulu zatu egintzuela eta ez zuela esaten noizatziko ziren Androideko erabiltzailei ordainerazten.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 Baina bitxina da, Androideko erabiltzaile guztiei ez diela ordainaraziko whatsappek. Eta horretarako, norberaren profilan sartu beharko dugu, eta bertan ikusi beharko dugu, gure lizentzia noiz kadukatzen den.